امُر رجال صناع حياتي اقمار الليالي منار الهدات قمنا رجال صناع ونقوانا بعزم الأبات وعنقوانا بعزم الأبات آآ يا من تسامع وخلى المنام جرى العمر يمضي ورى من سراما العمر يمضي و weave إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فسلوات الله وسلامه عليه لا يوم الدين ثم ما بعد رجو ما ادراك من استولامه ساكمنتار ومكنك pod imame Buharije, Edebo Mufred, knjiga Edeba. U prethodnim predavanjima govorili smo o mjestu roditelja u vjeri. Nakon toga imam Buharija je jedno poglavlje posvetio rodbinskim vezama, vrijednosti čuvanja rodbinskim veza, kao i grije onoga koji kida rodbinske veze. Nakon toga, kao nekim chronološkim redom, Imam Buharija započinio jedno poveće, preda, poveće poglavlje u kojem govori samo o pravima djeci. Znači, nakon što je pojasnio prava roditelja pa onda uzlaznom lozom, znači pravo rodbine Imam Buharija je počeo da govori o pravima oni znači koji su nanižili od insana, to su njegova djeca. Mi ćemo, graću, moja draga, najirojatnije kod ove tematike se zaustaviti malo duži. Imam Buharija je spomenuo tu i dosta hadisa i mi ćemo večeras pokušati ako bo da samo preletjeti preko tih hadisa bez nekog većeg komentara a nakon toga u narednim predavanjima ćemo govoriti o jednom od prava djeteta kod roditelja, to je odgoj. Živimo u teškom vremenu, živimo u vremenu kada je zaista teško odgojiti svoje djete iz razno raznih razloga. Jedan razlog, braću moja draga, oko kojeg ne bi trebali da se sporimo, jeste da mi ne znamo odgajati našu djecu. To što imamo problema na ulici, što imamo problema u školi, što imamo problema u vrtiću, to su aj da kažemo stvari na koje mi dijelimično ne možemo uticati ali je problem ovdje gdje mi možemo da utječemo, a to je ne poznajemo metode i načine kako da odgojamo našu djecu. Ja sam nekada davno držao od toj tematici dosta predavanja, pa sam pitao braću ima li neko da je prije nego što se oženio i prije nego što je dobio djete da je kupio knjigu samo o tematici odgoj djeci. I vjerujte bar onu sjećanju, još tada nisam bio našao čovjeka koji kaže pri nego što sam dobio dijete, kupio sam knjigu o tematici samo odgoja djeci. Braćo moja draga, moramo priznati da je to velika greška i normalno onaj posljedice te greške mi vidimo na svakom koraku. Ne bi da pretjerujem, fala uzvišomu Allahu subhanahu ima dosta khaira. Ja sam neki bio na ovoj stranici Zavoda za podatke iz Federacije, pa sam se tamo zaibretio kada sam vidio top lista deset imena koja se najčešće nadjevaju u Federaciji, top lista stotinu imena kako muške kako i ženske, zaista čovjek kroz ta imena vidi da ima inšala dosta hajra, sve su to imena, znači vjerujte znači, imena Maša možete otići pogledati, znači to su imena po tome se vidi da ima Inšalahajra, ali ako pogledamo s druge strane u odgojiti naši dječici i ono što su oni postigli, vidjet da bi se tu moglo poraditi, mnogo toga nerijetko se dešava da djeca odrastaju, ne znaju osnovne stvari o vjeri, ne znaju kodeks ponašanja prema drugima, da ne govorimo koliko je zapostavljeno poglavlje podučavanja djeci, znači Kur'anu, Sunnetu, Božih poslanika, ali i salatu wassalam. Tako da, mi ćemo ako Bog da se možda u ovom poglavlju malo i zadržati, ali mislim da ćemo se svi složiti, da je velika potreba za ovom tematikom. Nakon toga nam dolazi poglavlje o komšiji, prava komšije, mislim da ovoj tematici znači treba posvijetiti mnogo više pažnje nego što je pravo komši. Svakako pravo komši vidjet veliko u islamu, ali pravo djeci u islamu je veliko, naročito ako uzmemo u obzir stanje i situaciju u kojoj mi živimo. Tako da, ja sam odlučio ako Bog da večeras pokušamo, ako mognemo, da prijeđemo samo Adise koji imam, Buharije spomenu u ovom poglavlju kako bi s Edebul Mufredom završili. Nakon toga ćemo iz nekih drugih knjiga što arapskih što bosanskih govoriti o tri ili četiri stvari. Govorit o pravima djeci u Islamu kod roditelja 8, 9, ili deset prava koji svako djete ima kod svoga roditelja. Govorićemo o nekim pokazateljima koji ukazuju na to da sa djecom ne radimo ono što bi trebali raditi nakon toga neki savjeti u pogledu odgoja djeci. Imam Bukhari, počinje, počinje ovu poglavlje sa naslovom ko odgoji dvije ili jednu kćerku. U tom poglavlju citira nam hadis od Utbe ibn Amira da je Allah poslani, salam, kazao ko imadne tri kćeri pa bude strpljiv s njima i bude ih izdržavao svojim imetkom bit će mu zaštitao dva, tri. Nećemo se dugo zadržavati, ali ovdje je jedna interesantna stvar, što kaže Allahu poslanik? Ko ima ne tri kćeri pa bude strpljiv s njima? Ovdje, braću moja draga, jedna velika pedagoška korista, to je odgoj djeteta iziskuje sabur. To je Boži poslanik indirektno kazao. Ko kaže bude imao tri kćeri pa se strpi, či nije odgojiti insana lahko? a naročito u današnjem vremenu. Kada mnogo faktora zagađuje biće, ahlak, ponašanje naših djeteta. Danas, kao nikad, je potreban sabur, strpljenje u odgoju sa djecom. U jedne, jedne prilike, jedan prijatelj govori, hoću samo da kažem, možda sam spominjao to nekad, kaže, djete dolazi i škole i kaže svojoj rođenoj majci, Kaži, mama šta znači ta riječ? To najvulgarniji izraz da prostite za muški spolni organ. I on pita, jadnik ne zna, on tu u kući nije naučio. On je to u školi i došao kući da mu to mama prevedi. Kaži, mama šta to znači? Mama počila mijenjati boje kod semafor crveno, plavo, žuto. Šta će jadnica mu kazati? To je primjer samo kako djeca viruse donosi spolja u kuću. Mi smo rekli u jednom od naših predavanja, nije rješenje da mi našu djecu izoliramo. Ne možemo, nemamo uvjeta nikako u neku enklavu. Znači naša djeca kad tad će čuti izraze, kad tad će vidjeti ono što je ne nevelja, kao što i mi vidimo, ali to ne radimo. Djecu znači treba da učimo šta valja, šta nevelja, šta je čestitos, šta je moralnost, a šta nije. Tako da, znači ovdje pojento sam iz ovog hadisa, kaže Allahu i bude se strpio u njegovom odgoju. Znači, strpljenja nam treba kada budemo odgajali djecu i onda kaže nagrada, znači ko bude imao tri kćeri i strpi se u njegovom odgoju, kaže Allahu subsanik, one će mu biti zaštita od vatri. Jedna vraćamo, draga Korist, od odgoja, djeci zaštita od vatri. Kad ne bi bilo druge koristi osim ove, Čovjek bi imao, inša Allah bi iznillah, velikog povoda da se potrudi. U drugom hadisu kaže Allaho poslanika od Ibnu Abbas'a, hadis ovaj, znači prvi, je vjerodostojan. Drugi hadis je također vjerodostojan od Ibnu Abbas, sprenosi da je Boži poslanik rekao, nema muslimana koji ima dvije kćeri, pa ih lijepo odgoji, a da ga one neće uvesti u džennet. Ovdje spominje dvije kćeri, I spominje drugu vrstu nagrade, a to je ulazak u dženet. Malo prije smo imali ko tri odgoji kćeri i potrudi se oko njih, one će ga spasiti od vatrije. A ovdje ko ima dvije kćeri pa ih odgoji, lijepim odgojem, one će ga ako Bog da uvesti u dženet. A da li ste primijetili naslov kojeg ima Buharija postavio, kaže ko odgoji dvije ili jednu kćeru. Pokušajmo goditi na to nakon trećeg hadisa, kaže se u trećem hadisu koji je također hasen dobar od Abdul od Jabir ibn Abdullah seći da Allahu poslaniku sallallahu rekao ko ima nek tri kćeri pa se bude o njima skrbio i bude prema njima brižan za sigurno će zaslužiti džennet. A dvije Allaho poslanik čupita neko i dvije odgovori Allahu poslanik. Ovaj zadnji hadis u ovom poglavlju znači Ta lob stani i kaže ko ima ne trije kćeri, pa i bude pazio, odgajao, zbog njih će znači, ući u dženet. Pa pituje joj Savija, šta je sa dvije, kaže i dvije. Imam Buharija, znači kad bi nakon gledali, ovaj naslov se ne, ne podudara sa ovim hadisima, jer on kaže ko i dvije ili jednu kćeru. Odakle Imam Buharija došao sa jedna kćer, a ona nije spominuta ni u jednom od tri hadisa každam te arke te danas sam na hudbiču ovdje isto hadis interes citirao znači je l ima to veze ima veze imate znači prvo rivayet oko čije vjerodostojnosti postoji razila ženje a to je da su rekli sami a jedna pa je rekao jedna znači taj hadis oko njegovog vjerodostojnosti postoji razila ženje ali ima vjerodostojan hadis da kažu ashabi a mi smo smatrali da smo ga upitali za jednu, on bi rekao i jedna. Nisu upitali, ali kažu, mi smatrali, oni koji su tu bili, oni su primijetili, ambijent kakav je. Kaže Boži, i posledniko odgoji tri, uvešće ga u dženet. Pa kaže čepet, a dvije, kaže dvije. Sad ljudi vidiju kakav je ambijent, ali ne nju garanti. Oni kažu, da je ga neko upitalo i za jednu, on bi rekao jedna. Taj hadis je vjerodostojan. je hadis gdje su ga upitali, a jedna, taj hadis koji njega postoj razvlači ali imamo drugi hadis koji nije u ovom kontekstu kao ono ko ima ne jednu ili dvije ili tri imamo drugi hadis erodostojan koji su zabilježili mnogi i hadis inshallah erodusan da kaže Allah kome se rodi žensko dijete jedno pa ga bude odgajao pa ne bude davao mušku prednost nad njim u pogledu znači prava onaj pa Allah nakon toga obećaj nagradu i kaže اَدْحَلَهُ بِهَا الْجَنَّةِ Allah će ga zbog te uvesti u džennet. Znači ima jasan hadis da jedno djete ko odgoji i podigne da će ga Allah s.w.t. zbog tog djeteta uvesti u džennet. I svakako su ovi hadisi veliki podstrijek, satisfakcija insanu da odgoji djete, iako lijepo odgojeno djete nosi dunjalučki ahiretski koristi. Ahiretski smo čuli, a nećete boliti glava prvu, od belaja, koje djete može napraviti na terenu, druga stvar zadovoljstvo je, i zato će doći poglavlje, da je lijepo, odgojeno djete radost stoka. zadovoljstvo je da čovjek kada dođe u školu kaže nastavnik, razredni, najbolji učenik je taj, taj, a ti sediš gore cvateš zato što je to tvoje djete, ali isto tako ako kaže najveći problem je onaj muin a ti gore se, kaj je što dođe na roditeljski, majko draga. Znači, dunjalučki koristi, a hiretski koristi. Nakon toga, kaže ima Buharija, poglavlje, ko odgoji tri sestre, hadis je hasen dobar, od Ebu Seide el-Hudrija, prinosi se da lopstanik kazao, svako ko lijepo odgoji tri kćeri ili sestre, ući će u džennet. Ovdje znači imamo, nakon što smo rekli da je pohovalno odgojiti djecu, ovdje imamo rivajet ili sestre. Islamski učinjaci da tumačuje ovaj hadis kažu ovo ili može biti ili sumnja ili raznolikost. Šta znači sumnja Nekada arabija koji prenosi za određenu stvar prenese, ali kaže ili je to rekao ili je to. Znači hadisu može se shvatiti da je Boži poslanik rekao svako ko lijepo odgoji tri kćeri ući će u džennetu. Znači da on suna je li kćeri ili sestre, ili da kaže ko odgoji tri kćeri ili tri sestre. Čovjek kako može odgoji tri sestre? Jednostavno, može njegov otac preseliti ili možda se razvede, on ostane sa svojom majkom i on bude taj koji vodi brigu i evidenciju o svojim sestrama. Nakon toga dolazi nam poglavlje vrijednost onoga ko pazi na vraćenu kćerku. Pazite, ovaj hadis je daiv, slab, ali njegovo značenje je ispravno. Kaže Allah u poslanik aleyhi salatu wasalam, ashabu ulej ibn Rabahu, je Boži poslanik rekao u surake ibn Đuhšumu, hoćeš li da ti kažem šta je najveća milostinja ili jedna od najvećih vrsta milostinje, pa kaže šta Boži poslanče, hoću svakako, vraćena ti kćerka o se pored tebe nema ko brinuti. Vraćena čerka. Šta znači vraćena čerka? Čerka koja se, nakon što je napustila kuću svoga oca, vratila u tu kuću iz bilo kojeg razloga. Da li iz razloga što je njen muž preselio, pa ona više nema gdje biti, svekar i svekrva su joj dali kartu u jednom pravcu, ili je možda se razvela, pa više neboravi kod svog muža vratila se svome otcu. Vidjeli ste malo prije, postoje hadisi u kojima se preporučuje pažnja ženske djeci. Zašto je ova žena izuzeta? Zbog bitnosti. Zato što velik broj ljudi griješi u pogledu te osobe. Nama se rijetko ne desi, a često se desi, da kada žena, Allah iskuša time, da ima problema u braku, Trpi mnogo toga što ne bi trpjela iz razloga što nema se gdje vratiti. Što babo kad je ona krenula iskuće i kaže sine, u kuću se više ne vraćaš jer si mrtva. Što je vraćo, maja draga, svakako neispravno. Allah svanova tala je stvorio ljude i ljudi se razlikuju i može se desiti da se, čovjek i žena ne odgovaraju jedno drugome. I od vremena Božijeg poslanika, u vremenu Ashaba, je bilo razvoda braka. Ne treba otići u drugu krajnost, što znaju žene zloupotrebiti. Čeri, ne smije fal dlaka z glavi. Nek fali dlaka ti bujrum svome babi, upo noći, upo dana ti babi mart bujruma. I onda čovjek ne smije se na u kući, da ne slučajno probudio ženu kad zaspi, jer ona ima bujruma kod babi. Ima jedni koda na nožnim prstima komaca, kako ne bi probudio ženu. Znači, jedna od dvije krajnosti. A sredina je, braću, moja draga, zlatna istina. Znači, čirka treba da ima bujruma kod svog babi, ako ima potrebu da se vrati, ali isto tako ne treba znači kazati, ako ti fali trun, bujrum dođi žene i nešto malo i osaburiti dok se navikni na svog muža, pa neke probleme pretrpjeti, neke riješiti i neke halaliti. Znači, mi kao roditelji treba da pazimo u svemu tome da uzmemo sredinu. Znači, rekli smo da je ovaj hadis daif, ali onaj, kako se zove, njegovo značaj je svakako ispravno da treba paziti na tu osobu koja se sutra vrati. Pazite, u vjerodozor na disu kada je žena učinila blud, blud. Znate šta je blud? Znam se sada duđe žena ovdje i kaže ja sam počinila blud. Šta bi mi rekli za tu osobu? Božijem poslaniku dolazi žena i kaže ja sam počinila blud. Želim da izvršite namen ševietsku kaznu. Kaže Allaho poslanik, idi kući dok rodiš. Jer se ne može izvršiti ševietska kazna na ženom koja je trudna. Pa onda zove njenog staratelja, oca, i kaže dođi. Kad ono došlo, kaže, idite sa njom kući fe ahsinu iliha. Lijepo se, kaže, prema njoj Pazite. To je poslanički metod. Ta žena koja je već učinila grih, dobro, izvrće se na njoj širijetska kazna. Ali hoćeš lišta posjeća koju odvedeš kući, pa joj svaki dan budeš trljo, trljo, da kažem, uši zbog toga, možeš uzrukoj da napusti vjeru skroz. Pusti, izvršće se na njoj širijijska kazna otiće pred Allah, ako ništa kao vijedica, kao mu'minka. Tako isto čerku. Čovjek može usrukova da njegova čerka, ajde pa da kažemo, poludi, da izraši samobistvo. Babo je rekao, nemaš kud, meni čeri, obisi se. I ona se obisi. Znači, sredina, čerka treba da ima bujruma i kad se vrati, treba i paziti. Ali isto tako ne treba, znači, du stvar olako shvatati. Takođe nakon ovoga ima Buhari Rahmetullahi Alihi, dolazi sa predajom koja je dajiv u poglavlju, željeti smrt vlastite kćeri. Predaj od Ibnu Omara radijallahu ta'ala, onda je Ibnu Omar čuo čovjeka koji je, znači, priželjkivao smrt svoje kćeri. Pa se Ibnu Omar naljutio Ibn na i kazao, zari ih ti hraniš, zari ti obskrbu dajiš. Ova predaja je isto dajiv, ali je njeno značenje ispravno. Braćo moja draga, govorit ćemo tu, kad budemo govorili malo o greškama u odgoju, ali samo Allah Žešanu Kur'anu, kada govori o potomstvu, kaže a Allah daruje, daruje, dar, riječ ovdje se dar koristi, poklon, hedija, daje na poklon žensku, kom je hoće, kom je hoće mušku, kom je hoće daje i žensku i mušku, a kom je hoće ne daje ništa. Znači, djete je poklon, i otkud nekom filozofu pr pravo da se ljuti na to što mu je Allah darovo žensko dijete znači tu je braćo moja draga kao što ćemo vidjeti ništa drugo do džahilijetski običaj predislamskih araba da su se ljutili ako im se rodi žensko dijete ali bili su zadovoljni sa muškim djetom, čak znate svi و ايفل موجوده سئلت كدابو دي فojica koja je živa ukopana u zemlju upitana na sudnjem danu li ayi zambin qutlat zašto je ubijena što je bilo kod arapa poznato čak su neki kažu znali dovesti ženu prije poroda kod kabura koji svećiško pali kažu e eh, ako rodi žensko djete, da znaš o djeci To su, to su a imamo toga vjerujete da imamo toga u našem društvu i kod praktičara vjeri da se ljudi ljute i buni na Allahovu odredbu što kaže jedan šejh buniš se ženi da prostite pa i ti si to dijete pravio, što ga ti mis naprimo muško ako si mogu ako se ti mogu planira šta će biti muško ili žensko šta ženi svađi na teret rodi mi muško To kod nje pipe, odvrni zavrni vrni. Hoćeš koji ćeš sam spoji plus minus, kako ćeš? Pa što ti nisi ga, skon kako hoćeš da budi. Ali bitno je ženu, zato što je ona kod tebe, kod, u tebe u kući i ona nema nikakvih prava, hajmo nju joj trljati uši, Što nisi rodila muško? Kako ti nimaš sati ništa? Muško se kupi, odiš u supermarket kupiš ga. Pa gdje je tvoj, što te žena ne kaže? Te pljuni u ulici i rekli, pa čekaj, ko je ga pravi? Če u svemu tome? E, znači, ali mi to ne bi sebi dozvolili da nam to žena rekne. Ali žena je problem zato što ga ona nosi. Znači, braćo moja draga, čuvajte se toga, znam situacija, vjerujte. I čovjek se zna ljutiti na u odredu pa ga Allah iskuša. Ili, dijete Allah dadne da se, razumiješ, žena zatrudni pa belaj što, kako, kako ćemo, hoćemo li pobaciti ili nećemo. Pa Allah dadne tu svašta. Ako je zatrudna, fala svevišnjima, Allahu Allah zna u čemu je hajr. Možda Allah dadne baš u tome djetu da bude najveći hajr, da to bude Alim, da to bude Mučahid, da to bude šejh, da to čovjek kura bude koji će vratiti za umet nešto. I onaj možda koji kada te sva djeca ostavi tu, možda će biti baš ono koji će te najviše paziti. Šta ti znaš? Zašto Allah dješanu kaže u Koranu možda nešto mrzite u tome hajr vam? Ti mož Trenutno što je žena nosića. A možda u je možda u tome Možda je u tome Zato se nemojte igrati sa tim stvarima. Moli Allaha da budu zdrava. Moli Allah da budu na uputi. To moli Allah. Da budu zdrava. Jer ne zna niko šta je imati bolestne djete osim onaj koga ima u kući. Moli Allah da su zdrava i moli da je Allah u puti to dvoja, ako ima dnu ostalo, nesekiraj se za rizk i ostale stvari, to mu je propisano dok je bio u utrobi majki. Bude mu propisan da umre od gladi, i kad se sva planeta sakupila, ne mogu ga spazi umre od gladi. Umrće od gladi 100%. Ali moli Allah da budu zdravi i moli Allah da im da uputu. Muško, žensko, ne moj to o tome da razmišljate. Nakon toga, Imam Buharije spomenu. Oglavlje, dijete čovjeka postiči na škrtost i strah. Vidjet ćete opet imam Buharija i ako postoji virodostojen hadis o toj temi, on ga nije spomenuo ovdje, gdje jasno kaže Allahu Poslanik الولد Al محزن Dijete čini roditelja tužnim. Dijete roditelja čini, čini e, strašljivim i plašljivim. Dijete roditelja čini škrtim. Kako? Lahko. Hočeš da tamo sadaku napadnuti tvoja djeca. Ti ti oda se to Maraka. Ah, pa moj Imran treba i on u školu. Da će a 10 ostalo će ona Imrana potrošiti. Čuješ tamo negdje treba ići u borbu, ti se za Hamas iš dobra hudba bila, trebalo bić borice. Doješ kući, a djeca skakuće, ono te zagrli, ono te poljubi. A nek se bori neka drugi, ja će drugi put, hajde volani, ima još muslimana prije mene. Oni što nemaju djeci, mi koji imamo djecu ćemo gani na penziju. I tako, znači djete istinski čovjeka čini škrtim i čini ga plašljivim. Zato imam Buhavarija i stavio ovo poglavlje, iako nije citirao ovaj hadis, citirao je dva hadisa koja indirektno ukazuju na te stvari. A postoji znači vjerovodosljen hadis Allah Pusani kaže zaista djete čini svog roditelja škrtim. Kako škrtim? Tako kad čovjek hoće nešto udjeliti sjeti se svoji djeci. Kada hoće da se bori, sjeti se djeci. Ostaše djeca, ostaše i etimi. Ko će ih rante, osta žena. uda Udaće se, ode miraz, o majko draga. Nema ništa od borbi. Kaže, a išao vod je Allah na da je Abu Bekr jednog dana rekao tako mi Allaha, nema mi niko draži na kugli zemaljsko od Omera. Ova predaja je znači Hasen dobra, a iša pripovijeda kaže došao jednog dana Ebu Bekar njen otac u kuću i kaže on svojoj kišerci. Kaže Čeri, nema mi dražih insana na planeti od Omera. Islamski učinjaci kažu iz ovoga se uzima velika korista to je čovjek treba da nauči djecu ko su autoriteti tog vremena i koga treba da se voli s ovom tu kad na narasli, kad razumije, da mu kažeš ja šeha Safeta volim više nego bilo koga na planeti. Da zna koga treba volt da ne misli da je Michael Jackson onaj koga treba volt ili tamo Rolando i ostala ekipa. Znači se vole ljudi, učeni, čestiti, pobožni, marljivi, da se takvi vole. I Umir kaže, a iši pred njom. Nema nikoga na planeti da ga volim više od Omera. Pa je izišao, iskući to zakljao se Bogom. Pa je se onda vratio, kaže, čeri, kako nu ja kazam malo pri Kaže, ona tako i tako. Kaže, ne, nije da ga najviše volim. Osjetio da je mogao uvrijediti svoje dijete. Kaže, najviše ga poštujem, on kod mene ima najveće mjesto na planeti. Ali kaže, dijete je ipak bliže srcu. Djeca ima svoje mjesto kod roditelja, ali isto tako vraćam moja draga, znači onaj čestiti, učeni, školovani ljudi. Ljudi koji radi zaviru, ne mora biti uvijek da je čovjek samo učeni, znači mudliv, čestit, pobožan, iskren, takvi ljudi treba našoj djeci ukazivati na njih. Druga predaja Nju je zaista teško shvatiti, volio bi kad bi neko shvatio ovu predaju zašto Imam Buharec spomenuo u ovom Pouglavlju. Pouglavlji se zove, ponavljamo, dijete čovjeka posjećina na i straha. Ko shvatio zašto Imam Buharec, tira odjevu predaju, zaista je zafikha. Kaže se, predaj je poznata od Ibnu Omara, da mu je došao čovjek iz Iraka. I pita ga o propisu krvi mušici pitao vil kako je propis krvi mušici kaže mu ibn Omer odakle Apis kaže iz Iraka pa kaže ibn Omer pogledajte ovoga pitam je za krv mušici a ubili su vjerovjesnikovog sina misleći znači na unuka božeg poslanika alejselatu vesselam čuo sam allah poslanika alejselatu vesselam kada je rekao oni su znači i Hasan i Hussein a jedan od njih je tamo ubijen kaže su, moj ovo dunjalučki bosiljak. Kakve veze ovaj hadis ima? Pita čovjek o krvi mušici, Ibnu Omer se začudio, ki ti pitaš o krvi mušici, vi ste tamo u Iraku napravili tolki belaje i ne pitate o tomi. Podigli ste sablju i ubili ste potomka, ubili ste unuka Allahovog poslanika, za kojeg je rekao da je netlija i ti došao pitaš za krv mušice, kao što danas imamo ljude koji su spremni da za određene stvari koji su po konsenzusu ulemi Leme i Sunneti da Dunjaluk okreni naopako, a određene stvari kao što je proljevanje krvi muslimanske ili neki drugi stvari, vrijeđanje muslimanske časti to je vraćao moja draga kao što kažem u nafik ovakom mahni samo kada mušica sleti na na njegov nos. Poži poslanik na oprosnom hađu kaže zaista su vaši životi i vaši imeci i vaše časti svete. Čast je na istom rangu kao i život i imetak. Kao što niko od nas ne bi od nekog brata ukro nešto dimetkaniti bi napao njegovu Njegov život svedok je u redu. Isto tako treba da pazi njegovu čast. Isto tako, braćo moja draga. U svakom slučaju, kaže, čuo sam Allahu Poslanika da kaže za njih dvojicu da su njegovu ovu dunjalicki, znači oni su moj ovo dunjalicki posjedak. Hajde da se ne mučimo. Kažu islamski učenjaci ovaj hadis se tumači na taj način. <hled> Da čovjek može dijete voljati tako, ovo se ne odnosi na poslanika, ali se može odnositi na druge ljude, ali ne na sve ljude. Da dijete čovjek kada zavoli do dotije mjeri da bude znači, jednostavno to njegovo vodonjalučki bosiljak, kada ga toliko zavoli, tek tada dijete znači može uzrokovati da roditelj škrtari zbog njega i da je plaši zbog njega, znači da ostavlja borbu. Normalno u svakom slučaju, onaj ne odnosi se to na sve. Nakon toga, po nošenje djeteta na vratu, odbera radijallahu te'ala anhu se prenosi da je rekao raeitu, vidio sam Božijeg poslanika, aleyhi salatu vas salam, kako na vratu nosi hasana. I vidite, ovdje imate u knjizi na arapskom i na bosanskom, salavatullahi aleyh. Nije, broću, moja draga, propisano ovo onaj islamski učinac, zato gore vidite, na arapskom je stavljeno između dvije crtice da se donosi salavat na unuke Božijeg poslanika i to ima malo mirisa na šiizam, zato kažu islamski učinaci, ovo je onaj najvjerojatniji dodatak nekoga koji je prepisivao nekada Edebun Mufred. Tako da, kada se kaže ashab, dovoljno je kazat radijallahu ta'ala anhu, a izdvojiti samo dosad smo spomenuli znači, desetine ashaba i nikada nije bilo salavat na nekog ashaba osim na ovog ashaba. Znači to onaj nema osnovita i nema potrebe. Kaže, Dara ibn Aaz, vidio sam Božeg poslanika kako nosi hasana na svojim ramenima i govorio je na svomu vratu, na svojim ramenima, govorio gospodaru, ja ga u istinu volim, pa ga i ti zavoli. Či, govori Bera ibn Azib, odnos Allahog poslanika prema njegovim unučadima, zamislite kako bi na nas ljudi danas gledali, jer ovo je vrijeme kada se normalne stvari smatri nenormalnim, a nenormalni normalnim, nikome ne zapinje za oči što staji mladijići djevojka na tramvajskoj stanici ljube se i to nikome ne smita, ali kada bi ti stavio svoje dijete sebi narame i nosio ga, zato bi mi se okrenilo sve živo i staro i mlado, rekli je ovaj poludio. Zato kažem, ovo su čudna vremena, vremena kada se loše stvari vide dobrim, a dobre vide lošim. I ono što kaže danas Efendija, Naš muderis zaista ima mjesta i mi ćemo govoriti o tom i svakako. Dijete odrasta, ne jede i ne hrani se mlijekom svoje majke. I sutra kad odraste, normalno, kroz njega, kroz njegovo tijelo ne teče njeno mlijeko, zato se nerijetko dešava, slomio majku, udario mater, zaklo mater, izreše tu mater, zašto? Zato što njega odranila neka kanta, praha, Razumiješ i on je sav više liči na kantu i na željezo i na insana koji nema nikakve duše zato što u njemu ono mlijeko kokreć više liči i nakreć nego na insana znači i to je, braćo moje draga, postala nažalost kažimo normalna stvar kao i mnoge druge. Tako da, kažemo, odnos Allaho poslanika prema njegovoj djeci, prema njegovim potomcima jeste bio i taj da je nosio svoju djecu na ramenima, te je svoju djecu držao u naručju, namazu, svoju unuku, je držao u namazu, farz, namaz, predvodio ljudima držući svoju unuku, u naručju, kada bi ošao na ruku, uspustio bi je, pa kada bi se vraćao opet bi uzeo, kada bi ošao na seždu, opet bi spustio i tako četiri puta četiri dekijata. Kod nas, kad imam do vede i ona fino, uljudno sjedi pored njega, opet poslije namaza, neko se onaj javi nezadovoljnom tim postupkom, a zamislim onda kako bi bilo da je to imama, njegova čerka, baš bukvalno zajahala i sela na njega i da je on zbog toga odužio seždu što je odužio Boži poslanik. Znači, samo taj imam može zamisliti kako bi prošao. A vidimo kakve su znači relacije odnos božjih poslanika li se latovo se nam normalno ovdje treba glasna jednu stvar koja se vezuje za Ahlul Bait, porodicu božjih poslanika koji svakako pripadaju Hasanu i Husajnu da mi obožajemo Allaha, volici njih. I nemoj da vas slučajno neko ajde da kažemo zavara da mi ne dajemo pravo porodci Allahu poslanika ono koje oni zaslužuju ako iko daje pravo njima ono koji zaslužuju, onda je to stav ehli sunneta vel džemata mi Allaha obožajemo ljubavlju prema porodic prema uh, Božih poslanika, ali tako to nije razlog da odemo u krajnost pa da smatramo da su ostali ashabi murtedi i da ostale treba proklinjati ili da se oni Puroca Božijeg puslanika okričeni određenim božanskim svojstvima nikako. Oni imaju svoju vrijednost kao Puroca Božijeg puslanika, oni imaju svoju vrijednost zato što su ashabi, ali isto tako vraću, moja draga, svi ostali ashabi imaju svoju težinu, imaju vrijednost i nije dozvoljeno ni pomisliti usnu, snu kamoli najavi da čovjek kaže nešto loše o ashabima. Kamoli da mu toliko srce pocrni, pa da je spreman pustiti svoj jezik da proklinje najveličanstvenije i najodabranije sinove ovog ummeta Ebu Bekra i Omera. Nakon toga, jedna duža predaja, Dijete izvor radosti, predaja od Džubeir i Nufeyra kaže Sjedli smo jedne prilike sa Mikdad, Ibn Miktad ibn al-As vadiy ashab Kaže mi smo jedne prilike sjedili sa njim. Uto pored nas prođe neki čovjek i reče. Prolazi čovjek koji ni Asab tabi'in i obraća se Miktad ibn al-As vadu koji, koji je Ashab. Kaži blagotim očima koji su vidjela Allahovog poslanika alejselatu vesselam. Blago kaže tvojim pazite ovu sad svi se vjerovatno izdenaditi kao ja, čovjek dolazi mi Mikdad ibnul Esvedu i kaže mu, blago tebi, blago tvojim očima koji su vidjele poslanika. Tako mi, Allaha, voljeli bismo da smo i mi vidjeli ono što ste i vi i da smo bili tamo gdje ste bili i vi. Jer čuje ki šta rekao loše no ništa, ne kelam, govor, ne mreže biti ljepši, naravno ga priviti. Kaži, blagotim tvojim očima koje su mogle vidjeti poslanika, kamo sreće, kaži, da smo mi bili ondje gdje ste i vi bili. Ništa čovjek, fina stvar. Kaži, njegove riječi da srdiši, el mi kada, da. Kaži, prenucije od ovih predaji na moje za zaprepaštinje. I on se kojimi zaprepastio, šta je veliki čovjek rekao ništa, nije rekao loše. Kamo sreći da sam bio. To vam je kao slučaj kad neko kaže Kamo sreći da sam ja ošao studirat u Medinu. A on ne zna koliko se ljudi u Medini pokvarlo. I ne zna ni on da li bi bio ono do njih. Ja ne govorim ovu da sebe falim daleko od toga, Allah već govorim Insan ne zna ono što ga zaobiđe šučuraj. Ono što te pogodi, šučuraj opet. Koliko se ljudi pokvarilo kad je otišlo u Medinu, o to mi ćemo drugi put. Kaže, na moje prepaštenje jer čovjek nije ništa loše rekao, pa se kaže okreni mikda njemu nakon što se naljutio. Šta čovjek, šta čovjek agoni da priželjkuje nešto što je Allah dao da ga mi mojiđi? Šta je to vama veli ljudi? Što priželjkujete nešto? Što vas mi mimo išlo? Hm, hajmo dalje. Jer, kaže, ne zna kakav bi tada bio tako mi Allaha. Mnogi su vidjeli Allahu poslanika, ali Allah je sve naglavačke u džehennem bacio. Jer mu se oni nisu odazvali i nisu mu povjerovali. moj kaže, je bolan da ti sad, filo, ono, filozofija neka, da sam bio... Pa bio je Ebu Leheb i Ebu i mnogi drugi. Jesu li svi povjerovali koji su ga videli? Zatom on kaže u nastavku, zahvaljujte Allahu što ste se rodili u vremenu kada se ništa drugo ne obožaje osim Allah. Jer kaže Boži poslanik kada je poslan, poslanje u najgoroj situaciji koja je ikada bila za jednog poslanika. I najbolja vjera koji su ljudi tada vidjeli je bilo obožavanje kipova. Tada je Boži poslan poslan, kaži. I nisu svi koji su ga vidjeli, kaži, povjerovali u njega. Zato šta te, veli, goni da to govoriš. Fine riječi na nice izgled. Ali pogledajte kako kada i Alim na svoj rengen postavi. To je vrijednost ilma. Dođeš čovjek koji kažeš, nemoj, sinko, tako, nije to dobro a njegov vid vidi samo donosa ili eventualno dva centa odnosa. Kriš, nije to dobro, to može polući negativne rezultate. Ma kakve negativne rezultate, sam na istini. Ali, govoru govor za zato poslušate predavanja od učenjaka takome Allaha, koja se održana prije 20 godina, snimljena, danas ga slušaš, kao da je to predavanje održano danas. Zato što učenjaci ne pričaju kao odgovor sekundaran na ono što se dešava. Učenjaci vidje daleko, daju smjernice na osnovu basireta kojim je Allah dao, ne kao oni hađi bube što pripovjedaju šta će biti u budućnosti, ne. Već kao savjeti, iskustvo, basiret, ilm. Pogledaj tu ovoga Saba, i mi su svi začudili, šta će kritika od čovjeka, fine riječi. Ali kada ih staviš na renginke, nemoj to priželjkiva čovječi, jer ne znaš, kaže, da li bi i ti povjerovao u tom. I on tada spomni da je tu bila blagodat i nama je blagodat. I šučurajte Allahu na toj blagodati, da smo rođeni u Islamu. Jer pitajte oni, koji su konvertirali, kako je njima bilo donijeti taj korak? Nije lako. Nije lako nakon što si pije 10, 15, 20 ili više godina bio neko i nešto, odrastao na tome i onda to moraš ostaviti. A ti si rođen u Islamu, rođen si u muslimanskom društvu, naučio si možda klanjati, Kao velik groj nas ovdje, još dok si bio malo djete, ja lično, ja ne znam kada sam naučio klanjati. Hvala Allah. Ne znam. Ne znam kada sam naučio klanjati. Ne znam kada sam naučio ni prvi petnih iz dvajest sura. Ne znam. Uopšte. Ne sjećam se. I to je blagodat. Velika blagodat. Koju treba čuvati. Na koju treba Allah zahvaljivati. Jer kažem, upitajte nekoga konvertita. Allah daje da ljudi prima Islam. Ali kako? Je li lahko? Društvo, kako ćete sutra ljudi privatiti, roditelji, pa nekada i kredibilitet. Znači, teški su tu koraci, zato on kaže, zafaljujte Bogu što ste rođeni u tom periodu, i vi, i mi, zafaljujte Bogu što smo rođeni kao muslimani što živimo usredini gdje se od malena može dijete naučiti islamu. idi kod efendije idi u mekteb evo ti knjiga evo ti sufara evo ti cd i dijete od malena odrasta u tom ambijentu kaže on u to vrijeme alihi salatu ve selam je došao s Kur'anom ovdje pomeni nije malo adekvatno prevedeno kaže došao je s Kur'anom da rastavi istinu od neistine i roditelja od svoga djeteta Či došu je Boži poslanik da rastavi istinu od neistine i djecu od roditelja da rastavi. Jel' došu Boži poslanik s time? On nije tako mi Allaha došu s time. Hoće došu da rastavi roditelje od djece, ako dijete vjeruje, otac ne vjeruje ili obrnuto. Tada se rastavljaju. Ali da je došu da rastavlja roditelja od djece nije došu s time. Došu je da rastavlja istinu od neistine i došao je da rastavi znači batil, ljudi koji će da vjeruju da se odvoje od onih koji nevjeruju. Ovako bukvalno prevedene i da rastavi roditelja od svog djeteta, to je malo pomeni, suhoparno. Kaže, mnogi su gledali svoje roditelje, djecu i braću, u nevjerstvu i znali su da će, ako umru, ući u vatru, dok je nju ovo srce uzvišeni uspinju, ispunju imanom, vjerom. Niko se nije veselio tome, jer je znao da će njegovi najbliži biti u vatri. O tome uzvišeni i govori i oni koji govore gospodaru, naš podari nam u ženama našim i djeci našoj radost oka. Znači, ovaj ovo poglavlje, Imam Buhari je citirao samo na, zbog ovoga na kraju ajeta gdje govori da su asabi čiji roditelje, rodbina, djeca nisu bili muslimani, molili su Allaha da uputi njih kako bi nakon toga oni postali radost njihovog oka a to je ovo, djete, izvor radosti, djete, radost oka svoga roditelja, onda kada, kada vjeruje. I nema, hajde da kažemo, musibe ta roditelju iako Roditelj treba da zna i govorit ćemo i o tome da je uputa od Allaha. A od nas je terbija i odgoj. I čovjek će biti nagrađen za svoj odgoj makar djete bilo nevjernik. Tvoje da se potrudiš. A hoće mu Allahu kazati napravi put? Ti ne jaš ništa sa tim zato što tu nije mogu u poslaniku rati, a ka ti. Zato čovjek treba da da sve od sebe vidite ashabi oni su molili Allah da ih uputi kako bi nakon toga ta njeva djeca postala radost oka jer djete radost oka onog momenta kada je na imanu djaba sve može biti bogat može biti i zdrav i inteligentan ali ako ga ti vidiš da ne viruju u Allaha tvoje srce nije mirno tvoje srce nije veselo tvoje oko nije veselo kako će biti veselo kad ti gledaš njega drugim očima Ti njega gledaš očima da ide putem džehennema. Kako, kako možeš biti vesel? Zato obraću mladra, Allah ima mnogo toga u ovoj priči, ovoj tematici. Bo, ja sam evo bio iskušan u jednu ruku i počešćem. Pijet dana sam imao učješće gore na Iliđi u jednoj školi. Sam držao za djecu seminar. I za mušku i za žensku djecu. Mene Allah prije toga nije iskušao da sam imao kontakt sa djecu. I vidio sam, znači, mnogo toga za pijet dana, samo po jedan čas za muške i za djevojčice, vidio sam mnogo toga. Vidio sam, braću moja draga, djeci pričaš, ali iz razno raznih faktora to ne nalazi mjesta, nema puta ka njih srcu, nikako. Što je, braću moja draga, svakako onaj opasna stvar da toga kaže Imam Buharija učte za nekoga dovu da mu Allah poveća imetak i potomstvo. Enes radijallahu ta'ala nas se radijallahu ta'ala mu se prenosi da je rekao jednog dana ušao sam kod Allahu poslanika. Sa mnom je bila još moja majka i tetka u haram. U to uđe Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hoćete li da s vama klanjam. Znači Enes kaže ja sam ušao sa svojim majkom i tetkom kod poslanikovi žina u njegovu kuću. Pa je došao poslanik i kaže Hoćete li da ja klanjam s vama zajedno, džematile? Tada nije bilo namasko, namasko vrijeme. Pa kaži, prenosioc od predaj. Pazite, kod njih ti je bilo sve u sitnicu. Ovaj priča, prenosi predaj, kaži prenosi od... A džje je Enes stao s poslanikom? Odmah, mam to odgovori, da dalje ne idemo, kaži Pa je Boži poslanik stao klanjati sa Enesom, žene će stati iza. Kako? Gdje stao? Kaži, gdje je postavio Enesa upita neko? s njegove desne strane. I ovo je dokaz kada dvojica ljudi klanjaju u džematu da ne treba imam da bude malo naprijed. Iako ima priznate u leme današnjeg doba veliki šehova učenjaka koji su smatrali da kada imam klanja samo s insanom da imam malo bude naprijed, a onaj ko klanja sa njim malo nazad. Ali Allah najbolji zna ispravljene na osnovu dokaza. Drugi znači da će stati u istu ravanu. Jedan od ovih dokaza jeste, kaže, pa je Enesa pored desni strani. Da je ga stavio malo nazad, on bih rekao, stavio je ga s desni strani malo unazad, jer je on to mogu ukazati, ali nije rekao. Znači, postavio ga je, kaže, s njegove desni strani, Posti namaza je molio za ukućanje da im Allah podari svako dobro i na ovom i na ovom svijetu. U to reče Enesa ova majka. Pogledajte majke i njene brižnosti. Koristi priliku, tu je poslanik, ona čija se dova ne odbijam. Kaže ona njemu, i to pogledajte, koji riješ to na bosanskoj još nikako. Kaže, huve i dimuke, tvoj mali sluga, jer je ene služio Boži poslanika deset godina. Ona vidi da je se srce Boži poslanika raznjeđilo, kaže, tvoj sluga, što misliš i da iza je jednu dovu putiš. Majčin rahmet i danas majka treba i otac da koriste priliku kada dođe u kakvo društvo neko koje je poznat po čestitosti, ilmu i znanju i edebu i bogobojaznosti da kaže nemoj ovo naše djete zaboraviti u svojim dovama, moli Allah da ga učrsti moli Allah da ga uputi moli Allaha da ga učini pokornim i tako kaže Allahov poslaniće, moli Allaha za tvog za tvoje malo slušće. Tako je prevedeno. Tada, tada stade zamene mene moliti svako dobro i na kraju reče gospodaru, povećaj mu imetak i potomstvo i podari mu blagoslov svoj u tome. I imate vjerodostajan hadis, kaže Enes, da je Allah, poslanik, dovio za tri stvari za Enesa. Dovio je za imetak, za potomstvo i za dug život. I kad ene sve tri stvari su se ispomne. Što se tiče kaže potomstva 103 potom kada sam ja ukopo svojom rukom. Ukopo i on 103. Kolko li on da živi sam Bog zna. 103 zakopon sve djeca unučadi. Kaže što se tiče imetka posto sam najbogati, jedan od najbogati, kaže sva ćija znači plodovi I drveće, u svakoga po jednom godišnje kod dva puta rađa, kaže, sve plod dovi. A kaže, koliko sam ostario, više me stid ljudi odat po, po zemlji. Sve vjerodoostavne predaje. Ispunilo se da je ostario, ispunilo se, jer Boži je poslanik mu za dug život, ispunilo se da je imao puno potomaka i ispunilo se da je se obogatio. Ovdje, zašto ima Buharija citira ovaj hadis u ovom poglavlju, brižnost majke za djetetom, da je spremna znači u svakom momentu da se žrtvuje za njega, pa čak i da traži od učenih čestiti, da upute dovu za njega. Nakon toga predaja, majke su milostive, Od Enes ibnu Malika radijallahu ta'ala, se prenosi da je došla žena kod Aiši radijallahu ta'ala anha, Pa joj iša da, dala je na poklon tri datule. Ona svakom dječaku, znači imala je dva dječaka, dade po jednu datulu, a za sebe zadrži onu jednu. Nakon što dječaci pojedoše te datule, ja znači ne čitam, nakon malo prevodi, malo čitam, pogledaše u majku, a ona uze svoju datulu i raspolovlje, te svakom dade po pola datuli. To vraću, maja draga, nima na planeti. To ti može mati dati, rođeni brat ne bi dao, ni bavo ne bi dao, bavo bi nju pojio dok ti jediš sojku. Ali mati, to je rahmet Majki. i zato, zato stvarno, stvarno je daleko od svakog hajra i Allahove milosti onaj koji spreman da bude neposlušan svojoj majci. Svako onaj ko zaboravi na njeno dobročinstvo, svako onaj ko nije spreman da se pokori svojim roteljima u svemu što oni traži od njega, kaže daj po jednu datulu, jedna ostala, i ona to polovi i pola onom, pola onom. Kada je došao poslanik a išla mu ispriča šta se desilo, pa on reče, Čemu se čudiš? Zbog njenije milosti prema djeci Allah se smilova u njoj Ovdje je veoma bitna stvar Da je put ka Allahu Allahove milosti Milost prema djeci Zato čovjek I sad Imam Buhariće citirati mnogi hadise Koji to potvrđuju Da je Jedan od načina kako čovjek Da zadobi rahmet uzvišnog Allaha I milost jeste milost prema djeci Isto kad je sa normalno imam Buhari ga je citirao iz dva razloga, znači iz razloga da vidimo koliki je rahmet majke prema djete tu, njen odnos prema djete tu da je spremna da gladuje, da je spremna da da mu da zadnju daturku ju ima. Znači tu je rahmet majke, a s druge strane ovaj hadis nosi sa sobom veliku veliku koris, znači hadis je vjerodostojan svakako. Koris da rahmetom i milošću prema djeci čovjek može zaslužiti rahmetu zvišnjog. Allah s.w.t. Ljubljenje djeci, braću moje draga, islamski učenjaci kada govori o ljubljenju djeci, spominju da je ljubljenje djeci izuzetno dobra pedagoška metoda poljubiti djete vidjet ćete, znači, kakvi su Arape bili u to vrijeme da je čovjek mogao imati desetoro djeci i da nikad jedno ne poljubi. Ali vidjet kako je Allah poslanik odgovarao na takvi stvari. Ali ima jedna veoma bitna stvar. Islam je toliko savršen i potpun da naređuje, znate šta naređuje? Da čovjek treba biti pravi dan prema djeci, pa makar se radilo i o poljubciju. Da li to znao Iko? Prvo da li znao, a nakon toga da li prakticirao? Nažalost, ni jedno, ni drugo. Da nam Allah opusti. Da. Jedne prilike Božiji poslanik sedi u društvu sjedim čovjekom i dolazi mu njegov sinčić. Pa ga on postavio na svoje stegno i poljubio ga. Nakon toga je došla njegovak čerkica pa stavio pored sebe i ništa. Pa kaže Allah, poslanik, da si Bogdan, kaže, bio pravilan među nima. Poljubio si muško, nisi poljubio žensko. Znači, islam je toliko savršen, a vidjet ćemo, govorit ćemo o tome, ako Bogdan, kada budemo govorili o greškama i savjetima, kako odgledati djecu, nepravednost među djecu može uzrokovati, braću moja draga, mnogo onaj, negativnih rezultata i to znaju oni koji su to okusili na svojoj koži a mnogo je takvi može, može kako se osjeća čovjek kada babo da prednost bratu nad njim teško se osjeća boli ga srce zar nismo braća zar ti nismo oba sinovi Zašto prednost? Tako da, znači, zbog bitnosti toga, zbog negativnih rezultata koji mogu proizvjeći iz toga, Islame toliko prave, da ne vidjet ćete sada u hadisu Nu'man ibn Bešira, kojeg zubileš Buhari i Muslim, ovdje da, u skračenoj verziji, Božni postani kaže, Nu'man ibn Beširu, kada je došao, kaže, de posvjedoči, ja sam sinu, som dao neku hediju, gdje ti sam posvjedoči, jer njegova žena, Amra, Kad on dao samo jednom sinu poklon, kaže, ja nisam time zadovoljna. Idi poslaniku, a kom posvjedoči, u redu. i Kaže, Bože poslanik, ja sam svom sinu dao hediju. Kaže, se ostalima dao? Kaže, nisam. I imate razni rivajete. U jednom rivajetu kaže, idi traži nekog drugog, da svjedoči. Ne da je to ispravno. Kad ja neću ne doćim, ali kao, idi traži nekog drugog. Ja, natim, a ima druga, a kaže, i ja ne svjedočim na zulom. I ja ne svjedočim na zulom. Tako da ćemo govoriti, znači, o nepravdi koja može proizići ona od strane roditelja prema djeci. U svakom slučaju, ljubljenje djeci od Aisha radi Allah ta nam, se prenosi da je neki beduin upitao poslanika aleyhi salatu wasalam, za ljubite vašu djecu? Mi ne ljubimo svoju. On odmah pita i odgovara. Zar vi kaj ljubite svoju, mi svoju ne ljubimo? Kaže Allah poslanik, šta ti ja mogu kad ti je Allah iščupao milost iz srca? Ljubljenje djeci, šta ti ja mogu kad Allah iščupao milosti srca? Ljubljenje djeci je pokazatelj milosti. Iz ovog hadisa to jasno vidimo. Kaže, zar vi ljubite svoju djecu? Mi i ne ljubimo. Kaže Allah, poslanik, šta ti ja mogu kad je Allah milost iščupao iz srca? To što ne ljubiš djecu je dokaz da nema milosti u tom srcu, što znači poljubac djeteta je pokazatel milosti, a rekli smo kakva je nagrada za milost. Kaži, Ebuhurejire Allahu bostanike poljubio Hassana sina Ali Nog, a pored njega je sjedio Al-Aqra ibn Habis at-Tamimi. Fakazi pa Aqra: Ja imam 10 rodijeci i nikada ni jedno nisam poljubio. Allahu bostanik, Bog da pareče, ko ne bude milostiv prema njemu, ko ne bude milosti prema drugima, njemu se milost neće ukazati. Naci jasan odgovor da ću moja draga. Ja se bojim. Hajde, kratko ćemo imamo još par hadisa. Oni su otprilike svi u ovom kontekstu nekom kodeks ponašanja oca prema djetetu. Ovaj ova predaja od Numej Ribnu u ve se Daif, ali je njeno značenje ispravno da su Asabi govorili uputa je od Allaha a odgoj od roditelja. To je ono što sam malo prirekao. Znači, ova predaja je dajif, ali znači, ispravno. Uputit ne možeš svoje djete, ali možeš ga odgojiti i možeš u lijepim islam prikazati i možeš ga odmarjena usmeriti putevima islama. A da li će Allah dati nur, hidajeta u njegovom srcu, to je do Allaha. Jer mi vidimo, i to nije ništa, vraću moja draga, strano. Imaš ljudi, i dok je djete pod njegovim girencama ono ide u džamiju i gore i dole i babo goni i špruljom i be šprulje i hedijama i nehedijama i dok djete oskoči, nema džamije, nema ničega i, i čak u jednom datom momentu se vidi da to djete radi nasilu. Džaba je. Nema hidajeta. Poslanici su bili poslanici i nisu mogli svoju djecu uputiti. Muh, alaih i selam, nije svo, svoje djete mogao uputiti. I Boži poslanik Allah i mu kaže ti ne može uputiti koga hoćeš, svog amiđu kojim je toliko valjo nisi mogu uputiti. Al to nije razlog da svojoj djeci na najljepši način ne prezentujemo Islam. Od rane mladosti da osađujemo iman u njihovo srce na način kako bi to trebalo da činimo.